Amint így rájuk nézek, az itt eszembe szép pár lenne belülük. Hátuk mögött órák vannak, karperesek és gyűrők. el itt hogy a lomba? Jóska, te lefele, Nem kellett neki semmit mondani. Úgy van rajta. Nevet. Itt abrutáltak, szépen, itt a városban. Az, hogy meghívunk, hogy Gyűrűt akarunk venni, aranyat. De alig merünk bemenni. Gyertek! Kiválasztottuk a Gyűrűket. Alkudtam, mint egy kupet. Köszönjük, Péter! Megfogták egymás kezét, és ellépegettek az emberek között. Gyűrű volt az ujjukon, járásban komoly nyugalom, mintha innyi egyenesen a tempomba mentek volna. Erzsivel találkoztam, mondtam akkor este lasszunak. Józskával voltak, gyűrűt vettek. A szobámban homály volt, akkor már is szokáig hallgattunk. Jó, Skához. Jó járnak mind a ketten. Mire várjon. Persze, igazad van. De azért furcsa. Elzsi nekem mindig kedves volt, szerettem. Ha jól magamban nézek, talán még most is. Emlékszel a cséplésre, a búcsukra? Igen, emlékszem. Nem szóltunk aztán sokáig, csak mi a nyári estébe. Az udvar homályában ekkor, mintha megzendültek volna régi szavak. Búgott a cséplő, csillogott a patak, és az ablakfigyelő szem előtt elépkedett, tipegő, tippa gyermességű. Másnap már nem néztünk utána. Elmúlt. Elvitték a napok, melyek mögén hultak. Előre néztünk most, érettségére készültünk. Tanultunk éjjel-nappal. Amikor már mindent átismételtünk, Laci legyintett. Szebb Péter, én most azt érzem, hogy semmit se tudok. Ez jó, igazaltam. Kolcsó szerint az intelligencia és tudás ott kezdődik, amikor az ember elismeri, hogy semmit se tud. Na, akkor én fene intelligens vagyok. Nagy napok jöttek ezután, de mivel csak napok voltak, úgy elmúltak, mint a többiek. Összefoltak az izgalmakban, a várakozásban, és egyszer, amikor megálltunk a gimnázium kapujában, Facci csendesen azt mondta. Megértünk. Péter. Visszafordultunk. Megnéztük a nagy vaskaput, a lépcsőket, melyeken annyit jártunk, az ablakokat, amelyek mögött nem volt már semmi új. A nagy épületben idegen lárma zsibongot, nem a miénk. Úgy éreztük, mintha boldogság és felszabadulás alatt valami szomorúság Pislogna nyolc év ellobbant tűzének hamujában. Zakariás mennyiért könyvpapír és zenemű kereskedések kirakatában. Ott volt már szénképünk. Fekete ruhában mindenki. Szelér Péter olvastam. Itt lehet ez? Az öreg Zakariás ott pipál a fújt mellett. Nem változott semmit. Várom, hogy elinduljon felé, megsimogassa arcom. A kis zselérnek segéd úr. Mától kezdett 10% engedmény. A kávéház haljában gyülekeztünk. A kis teremben lesz a banket. Halkan, beszélgettünk, és előkelő mindenki. Ludovácki felé Izad, galériát igazgatja. Nézzék Prezli, jól van, ez a büdös nyelvkendő. Benke smokingban van. Két hét múlva bevonul a huszárokhoz, diplomáciai pályára készül. Arra beszél, hogy Konstantinápolban milyen jó nők vannak. Horváth látja az ajtó mellett fújja a tisztök és amikor pultul belép, ilyetten egy kell a cigarettát. Nagy nevetés. Koltói szépásan megfogja a lakifülét. Mitől ilyett meg, Horváth úr? Úgyultunk a kis felé. Horváth úr hátra marad és felveszett cigaretszát. Tehát nem hagyom itt, óriási darab van még rajtam. Először csend volt. Az ezért közül rend néha a pincérek halkjálása surant mögöttünk. Koltói búzította az osztályt. Hangjai szavai, melyek 8 éven átformáltak bennünket, most is körülvettek, felemeltek, és magához vontak mindenkit. Amikor azt mondta, hogy tartjatok meg bennünket jó emlékezetetekben, csendet egy pillanatra, csak aztán törtkező éljen. Felugráltunk, és összetettük poharainkat. A zsibongás egyre nőtt, mindenki beszélt mindenkihez. A pohara külültek, Dubováci kifelé mindenáron szónokolni akart. A kendője már a file alatt volt. Leültették. Valaki cigányt hozott. Amikor megszólaltak a hegedűk, önkéntelenül poharamhoz nyúltam. Szervuszt, A lárma lassan kiosant az ajtón. A hegedűkben zendülve ébredtek a nóták. A terem egyszerre nagy lesz, és a cigarettafüst úgy szállt, mint a rőzsetüzek füstje a domboldalon. Vére minden cseppje lángolni kezdett, és a nóták sírását, örömét mind a szívembe hordták. Néha koltúrján néztem. Alta piros volt. Szemer évedezőt, izdett a cigánynak. A primás csak meghajolt, aztán új nóta lobbant fel a hurokon. Koltói rákönyökölt az asztalra és egyedül lett. Amikor vége volt a nótának, a primás megkérdezte, Még egyszer, főhad nagyúr, hagyja a Jóska, Elmúlik minden. A gyerekeknek muzsikálj. A végén alig maradtunk páran, elszögdőstek a fiúk, tudtuk hova. Mi is oda készültünk. Ma fellebbentjük a sok tavaszi este emésztő titkát. Nem parancsol senki. Ma, ma megtudjuk mi hát a szerelem. Felolvadunk benne, és férfiak leszünk. Csak hát Koltói és a cigány. Nem, egyiket se tudtuk otthagyni. Már csak egy kis asztalnál ültünk ötem. Kettő aztán ebből is elköszönt. Hárma maradtunk. Laci néha megrúgta a lábam, hogy menjünk, de aztán ő is belekeveredett a borba és a nótába. A cigány is ivott, és a nóták mind szebbek, az emberek mind jobbak, a vágyak és remények mind nagyobbak lettek. Laci aztán mégiscsak felállt. Talán mennénk mi is, Péter. Hol mintha csak erre vált volna. Nem mentek sehova. Velem jöttök. Az utcán akkor ébredt a reggel. Még csak a verebek hangoskodtak a villanydróton, valami mosolygós, nem törődönség volt bennem. Zsibbadba mentem. A friss levegő megmoszatott bennünket, és Laci is nagyokat nevetett. Az éjszaka és a nóták zsongtak bennünk, és nem bántuk már, hogy koltói nem eresztett. Majd máskor. Leültünk a kávéház teraszán. Isztok egy kis sört? Jöhet, mondta Laci, és Koltói mosolygott. De ekkor már az utcán emberek jártak. Ismerős is akadt köztük. Takács Pali jött nagy léptekkel, kicsit bizonytalanul. Megriadt, amikor Koltói kiszólt: Gyere be, Pali! Pali leült. Arca nyúzott volt, és a cipőjét nézte. Így áll egy pohár sört, Pali. Hangtanul megitta. Lányoknál voltál, Pali? Megmondhatod, fiam. Más is jár oda De Elvittek a többiek A fiúk is oda készülnek Intett felénk Mondj nekik valamit Jó volt? paliarta megrándult Felállt Nem menjetek Nem menjetek Ez nem az, amit én gondoltam És most szeretném lehányni magamat Elment Összehúzta vállait És kopogása riadtan ugrált a hűvös hajnalban Koltói ki itt a sörét, megölelt bennünket, hosszan, melegen. Most aztán elengedlek benneteket Isten hírével. Sokáig néztünk utána, a saroknál visszaintett és eltűnt. Laci belém karolt. Gyere, Péter! Hova akarsz menni? Haza! A vasútról egyenes Laciékhoz mentünk. Az akácok szürkén porosan álltak az út mellett, s a házak, mintha megröskadtak volna. A boltajtársos nagy kapuajja morogva fogadta a hintót. Ugi tisztartó bort töltött, cigarettával kínált. Ez a nap a tiétek, gyerekek, de az öröm a miénk. Amikor elbúcsúztam, egy kis csomagot adott a kezembe. Otthon bonts fel, fiam. Egy kis emlék, hogy sokszor eszedbe jussunk. Úgy akartam elküldeni, mert nem tudtam, nem még előbb. A csomagban egy csodálatos szép aranyóra volt. De ezt akkor még nem tudtam. A hosszú folyoson már egyedül mentem. A kis csomagon írás, úgy tisztartó, kemény, nagybetűi, tekintetes zsellér Péter úrnak. Megálltam. Késő délután volt már... A hosszú folyósó vége árnyékba veszett, mintha nem lenne vége. Tekintetes zsellér Péter úr! Ez én vagyok. Lassan lépegetek a folyósó útján, mert nem látom a végét. Most még piros szőnyeg van a lábam alatt, de az út vége csupasz már. Aztán öreg lépcsőfogok jönnek, tapogatom a lábammal és zökkenve lelépek a sötét kapuhajba. A falak dohogva verik vissza lépteimet. Kinyújtom kezem, és úgy keresem a kirincset. Amikor kitárult az ajtó, a sötétség leszakadt rólam. Az utca medrét fehérfalú házak szekték, és ebben a mederben egyszerű és érthető volt minden. A levegőben vacsora illat úszkált, a gyalogút világosan szaladt előttem, és én elindultam rajta hazafelé. Ülök a vadkörtefa alatt. A nap már elment, és az árok felett végig szaladt a szürkölet. Nyomában a víz homályos tükréről kötszakadt fel, és kiszállt a rétre. Visszanéztem az útra. Sötét van már. Emlékeim elmentek. Az öreg körtefa levelei susogva köszöntik az estét. Felállok. A rét hűvös illatai megsimogatnak, és én érzem, hogy az élet szép, tiszta és világos. Tudom az utat, amelyen most elindulok. A falumat átlépem, és már látom, amint égrevert fényével felém nyújtja karját az öreg Duna bűnös nagyvárosa, Budapest. Zselérek második rész. A bartali állomás úgy áll az őszben, mint a nyája vesztett pásztor. Hát a mögött kudgém, előtte nagy rétség, melyen reggelenként pókhálóra száll a dél és lila őszgyász hord millió virágával a kikerics. A sürgőndrótok búgnak a sok hírtől, akár van szél, akár nincs. A jelzőharang harang lán és fáradtan kondul, mint este felé a gulyakolompja. Csak akkor van itt élet, ha a vonat kormos melle megtúrja az álmos határt, és idegen táj a kőszén füstöli a rétre. Jön a vonat! Úgy jön, mintha itt meg se állna. Ennél a rongyos kis őrháznál? Nem. A vonat mindenféle előkelőségeket visz, akik Rómába, sőt, talán tovább is utaznak. Mit átcsologjon itt a pusztaságban? A bakter szalutál, a vonat csikorog és mégis megáll. Mintha meggondolta volna magát. Ez hát jó kihozott bennünket, Péter. Csak, hogy már leszállhatunk. Úgy érzem, mintha már sevesém, sem állam nem lenne... Én azt hiszem, ennek az öreg a szívét is kiszedték. Miért? Agyon kínoszt az egész kocsit az operációival. Nincs vesélye, nincs vakbele, nincs mája, nincsen semmije. És hogy részletezte? Szinte éter szaga volt. Gyere már, Laci! Csak nem akar szintegetni. Első szabadságra jöttek haza Ugi László és Zselér Péter egyetemi polgárok. A könnyű hintó mögött alig száll az őszi esők készítik már a sarat. A kukoricaszál van, a kökény bogyója elvált már a zöld levéltől és hamvaskék, mint az apró szilva. A tanrók belefordultak a szántások barna barázdájába, az útszéli jegények remegnek valamitől, amit csak ők látnak, és hajlós águkon varjuk, károk. Messze a lapályokon már ködereszkedett a völgy és a kocsival versenyt szalad az alkonyat. Bejössz egy percre, Péter? Csak nem megyek el előttetek A hintó betdbörgött a kapu alá A nagy folyós ajtajában ungi tisztartó állt Na, fővárosi urak, hogy vagytok? Fiát megcsókolta, Péterrel hosszan kezet fogott S amint befelé mentek, kezét vállán hagyta Még nem kopott le rólatok a hazai szín Csak vigyázzatok A kocsi megvár, Péter Köszönöm szépen Lacit akarom elkérni, holnap szüret van nálunk azt hittem, minket is meghíz. Erre nem ismertem gondolni. Szegényes kis szület lesz az. Péter, én már jártam abban a szőlőben. Nagyon örülnénk. Tessék eljönni, ha nem téfa ez. Mind ott leszünk, Péter. Szeretnék jó emlékkel is gondolni a szőlőtökre. A kocsi újra kiszaladt a kapu alól. A egy csillagot vetett az ablakokra, és Péter pénzt adott a kocsisnak. Egy pohár borra. Köszönöm, fiatal úr. Karjára dobta felöltőjét, és benyintott az udvarban. Apja, anyja a pitvarban álltak, nem indultak feléje. Arcukon a félig titkolt büszkeség mosolygott, és ettől a mosolytól Péter elpirult. Szerette volna, ha most megönelik, megcsókolják. Mint lacit az apja. Megállt. Anya megcsókolta, de apjához neki kellett odahajolni, mert az öreg zselér merev volt, és nehezen csókolódzó. De szemem eleg. Isten hozott, Péter. Később az öreg házban, a láncos óra halkjárásában hajlékonyabbak lettek a szavak, és messzebb esett a nagyváros, mennek egy-egy palotájából fél barttal felépülne. Meghívtam tisztartóikat is, mind. Eljönnek? El. Tiszta túr, maga akart, de azt mondja, ne legyen rá gondunk, mert akkor nem jól érzi magát. Azt nem lehet, mondta zselérné. Még egy pár csirkét leölök, és kilépett a konyhába. Anyádnak beszélhetsz. Az asszonyféle ilyen? Hogy vagy egyéb iránt? Jól édesapám, jó lakás, jó koszt, jó emberek. Köszönöm, hogy áldoznak rám, talán még visszafizethetem. Nem azért, mondom. Nem te érted, Erről ne is beszél. Ez jól esett Péternek. Amikor az előbb belépett a kapon, szégyelte magát, és bosszus volt. Apja foltos nadrágban, anyja előtt maga kötény, ő meg borravalót adott a kocsisnak. De most már elmúlt benne ez az érzés. Beszélt Budapestről, az egyetemről, tanárokról, lakásáról. Apja figyelt, anyja ásított. Mikor szoktál lefeküdni? 11 órakor. Szent Isten, mit csinálsz addig? Tanulok, olvasok, rádiózunk. És azért fel tudsz kelni? Hogy ne. De nem mindig megyek előadásra, vagy csak 10-11 órára. Ez a tanártól függ. Hát csak menj, Péter, minden nap, ha már fizetünk érted, mondta anyja. Nem úgy van az édesanyám. Van olyan előadás, amit nekem nem kell meghallgatni. Csak hallgass meg mindent, Péter. Nem érti, édesanyám. Minek hallgassak olyan tanát, aki nem az én tárgyaimat adja elő. Nem árt az, fiam. Péter apjára nézett. Édesapám tudja, hogy mit akarok mondani. Persze, hogy tudom, de anyádnak beszélhetsz, ha valamit fejébe vett. Anya ekkor már ágyazott a szobában. A vánkosokra nagyokat csapott tenyerével. Jól van, jól. Én csak azt mondom, hogy inkább az oskolában üljön, mint mindenféle céda lányoknál. Csend Péter a lámpát nézte, apja legyintett, és kiment az istálóval. Édesanyám. És átfogta a vállát. Ide hallgasson. Nem jól mondtam az előbb. Az úgy van, hogy hiába mennék be olyan professzorhoz, akinél nem vagyok beírva, mert az kiküldene téged? Engem. Ha minden tanárhoz beiratkoznék, annyi lenne a tandő, hogy azt nem lehetne megfizetni. Fogta anya vállát, és úgy ültet le a padra. Ebben igazad van, fiam, most már értem. Így kevesebb jut egy esztendőre. Sokkal kevesebb. Amikor apja bejött, anya már nevetett, és a születről beszélt. Olyan sült kaptok Péterkém, az öreg zselé ránézett fiára, szemük összevillant. – Gyerette, te fiskális! Anyád az első szobában ágyazott neked. Égett már ott is a lámpa. Az ágynemű hideg volt és merev. Újságot vett elő, de nem tudott olvasni, mert a lámpa messze volt. Így aztán a gerendákat nézte, melyek olyan öregek voltak, mint maga a ház. De nem arra gondolt, hogy ezeket még öreg apja faragta, hanem arra, hogy milyen kényelmes, világos, száraz a pesti szobájuk. Ott az ágya könnyű és modern, egy szál könnyű, gyapjútakaró, villanykéznél villany kéznél, parketje, sima, ablakatágas. Itt meg, mintha minden földből lenne. Nézte a gerendákat, de túllátott rajtuk. A szó percegése ütemes lett, mint a vonat kattogna az estében. Körülöttük, még sötétségben fürődtek a mezők, és valahol messze derengeli kezdett az ég alja. Közeledünk, mondta Laci. Ettől kezdve Péter le nem vette szemét az ablakról. A fény nőtt, és szétterült. Már külön látszottak egyes fűzvérek, és kékes villanások pattantak a levegőben. Sűrűsödtek a házak, és mély zúgás kezdődött valahol. Egy millió ember, gondolta Péter. Egy millió. Azóta gellért hegy, Laci. Péter most nem a magasba futó fényeket látta, a citadella homályos szürke oldalát, hanem elemi iskolás történelemkönyve jutott eszébe, hol egy képen Gellért pispököttel szítják a mélységbe pogány magyarok. A vonat ekkor már világosságban szaladt. Egyszer csak csatornik kezdtek az ablakok, egy nagy híd vasbordáitól, és alattuk ringva fényében és ányban megjelent a Duna. Partján uszályok álltak, Titkos fényű lámpáikkal, és vége a ködös távolba futott. Lassan mozdult, és sejtelmes messzeségével, mélységével, mint a történelmet hordott volna. A vonat aztán ott hagyta a Dunát. Készüljünk, Péter! Az üvegtető alatt zsongott a sok ember. Péter felnézett a teteig. Bizony, ide beleférne a Bartali templom tornyostól mindenestül. A villamoson újságot olvastak unottal emberek, pedig a transzparensek csodálatos fényel kiáltottak az estében. Az utcák ragyogása szinte átszántott Péteren, és érezte maga körül lélegezni az egymillió embert. A ház, ahova bementek, összefolyt a többivel. Lépcsőházában olyan szag volt, mintha a pincékben zöldség rothadna, pedig porcelánnal volt kirakva az oldala, és ragyogó tiszta volt minden. Gizinéni előtt üsd a bokádat, és szeretett gyermeke leszel, mint halálig, a Laci a második emeleten. Baka nagy volt az ura. Péter most is érzi a pirulást, amint sarkait összekoppintotta, de a tanács bevált, mert Gizinéni megsimogatta a harcát. Most aztán két szép fiam lett egyszerre. Szeretem a gazdatiszti gyerekeket, mert egészségesek, és meglátszik rajtuk a gyerekszoba. A szobájukban Laci mentegetődzött. Ne veszek egy, Péter. Szavamra mondom, hogy senki sem mondta neki, hogy a te apád Péter érezte, hogy Laci igazat mond. Nem kell szabad adont, Laci. Ezt tudod, de hát miből gondolja? Nem tudom. Az ilyen öreg asszony össze-vissza gondol mindent, mintha ez fontos lenne. Rossz jel, kedvetlenséggel kezdeni pestet. – Igazad van. Más úgy sem tudja, hogy előléptem. – Na, látod. Egyébként tudhatod, hogy édesapádat én többre becsülöm, mint egy tucat tanácsnokot, és nem kellett előlépned. Most pedig, ha még egyet szólsz, kimegyek és megmondom Gizininek, hogy tévedett, mert az apád fő ispán. Valóságos belső titkos tanácsos. Ezen aztán elnevették magukat, és nevetéstől egyszerre otthon lettek. Csak abban tévedtek, hogy Gizinintől nem szivárok ki, hogy két szép fia van. Az egyik rokon, annak tisztató az apja, de a másiknak a papája valóságos inspektor, akinek saját birtoka is van. Meg is látszik rajta, mondta a viciné, aki nem akarta a házmesternétől megkérdezni, hogy mi is hát az az inspektor, de hiába is kérdezte volna. A házmesterné égbefordult szemei az inspektorság mögött vagyont és magas rangot sejtettek. A hír aztán szétfolyt a házban, mintha vezetéken ment volna, mint a villany vagy a gáz. A házmester gyanúsan nagyokat közönt, és egyszer, amint lefelé mentek, valaki azt mondta. Az a szőke a tisztartó fia, a barna meg az inspektori. Nekem a barna tetszik. Péternek még a feje tetej is piros lett, de nem haragudott már. Amint a fordulónál visszanéztek, két kedves arc nevetett rájuk. A szobában aztán kitőtt a nevetés. Péter ugyan szeretett volna bosszankodni, de nem tudott. Most legalább látod, hogy gizinéniben van fantázia. Az egyetemen egyik fiú járt Péterék házába, így ott is elterjedt róluk a hír. Nem törődtek már vele. Péter is nevetett rajta, és a lelke mélyén jól esett neki, mert szinte jóságot érzett benne. Fényt, melegett, ami a rangnak és a vagyonnak járt. A barátod apja a főtiszt, abban a uradalomban? Kérdezte egy szikkeles pesti fiú Lacit. Igen. Péter ott állt nem messze, de úgy tett, mintha nem halaná. Mit mondhattam volna, magyarázta Laci? Ezzel már hiába rúgdalódzol. Persze. De Péter már nem is igen rúgdalódzott ellene. Péter nézi a gerendákat. mosolyog. A lámpa helyén villanyég, a szobaföldje parkett, a merev nagy dunyha lágy, takaró. A gerendában konokul őrül a szú, de ezt nem hallja. Valaki suttogva mondja, nekem a barna tetszik. Mire felébredt, apja már megfordult a szőlőből. A kis csikó csengetyűje szaladgált az udvaron, és amikor kinyitotta az ablakot, nyers párájával szinte beesett az őszi reggel. Ettől vidám lett, mint gyermekkorában, amikor a cinkéket leste a gyepő ágai közt, és a köd mögött szabad nagy messzeségek lehettek. Apja arc és vidám. Zürett van. Amíg a faluban megy a kocsi, nem szólnak semmit, de érzik egymást, és jó ez a közelség. A szőlődombján meglassulnak a lovak, a gyeplő a lőcsön, Péter karja az ülés mint mintha átkarolna apját. Az öreg zselér érzi ezt, pár fia hozzá se ér. A megyfák már bíborba omlanak, a füve most szárad fel a harmad. A diófák alatt maguktól hullott diók ősi gazdátlanságban, és a kocsi mögött zabolátlan szabadságban kanyarog az út. Mit mondtál a nyádnak az este, hogy úgy nekiderült? Hogy minél több tanárhoz járok, annál többet kell fizetni. Az öreg is elér szemmel fiára néz. Jó helyen fogtad meg, de nekem eszedben ne jusson ilyet mondani, mert nyakon ütlek. A nap aztán őszi ragyogással úszott felfelé az égen, és mind fehérebbek lettek az öreg pincefalak. Tisztaltóik déltában érkeztek. Ekkor már meg volt terítve az asztal. Péter, megmondtad, hogy ne csináljanak parádét? Persze, elfejtetted. Ilyen ez a Péter, haszontalan. És megfenyegeti bortjával. Laci és Péter hamar elpárolognak. Menjecskék, lányok szedik a szőlőt. Péter később visszanéz. Apja és Ugi tisztató meg-megállva beszélgetnek az úton. Komolyak. Így gondolod, Gábor? Azt hiszem igazad van.